İBRANİLƏRƏ MƏKTUB ci fəsil. Bu Melkisidik Salem Patşahı və Allah Taalanın kahini idi. Patşahları məqlub edib geri qaydan İbrahimin pişvazına çıxdı və ona xeyr dua verdi. İbrahim də ona hər şeyin onda bir hissəsini verdi. Melkisidik ən əvvəl öz adının mənasına görə salihlik patşahıdır. Sonra isə salim patşahı, yəni sülh patşahıdır. O, atasız, anasız olub, nəsil şəcərəsi yoxdur. Nə günlərinin başlanğıcı, nə də həyatının sonu var. Lakin Allahın oğluna bənzədilmiş, əbədi kahin olaraq qalır. Baxın, bu adam necə böyükdür ki, ulu babamız İbrahim belə qənimətlərinin onda bir hissəsini ona verdi. Levi oğullarından kahinlik vəzifəsini alanlar, qanuna görə xalqdan, yəni İbrahim nəslindən olduqları halda, onda bir hissəni öz qardaşlarından almaq əmrinə malikdirlər. Amma onların nəslindən olmayan Melkisidik, İbrahimdən onda bir hissəni aldı və vəədlərə malik olana xeyr dua verdi. Şübhəsiz ki, böyük özündən kiçiyə xeyr dua verər. Burada onda bir hissəni ölümlü insanlar alır. Orada isə yaşadığına dair şəhadətə malik olan bir nəfər alır. Demək olar ki, onda bir hissəni alan Levi də İbrahim vasitəsilə onda bir hissəni vermişdi. Çünki Melkisedeq İbrahimin fişvazına çıxanda Levi hələ əcdadının belində idi. Beləliklə, əgər kamillik, Leybillərin kahinliyi vasitəsilə əldə edilsəydi, çünki xalq bu kahinliyə əsasən qanunu alır. Harun vəzifəli deyil. Melkisedek vəzifəli başqa bir kahinin təyin edilməsi barədə danışmağa daha nə ehtiyac vardı? Çünki kahinlik dəyişiləndə qanunun da dəyişilməsinə ehtiyac var. Haqqında bu sözlər deyilən adam başqa bir qəbiləyə mənsubdur və bu qəbilədən heç kəs qurbangahda xidmət etməmişdir. Axı Rəbbimizin Yahuda qəbiləsindən törəməsi məlumdur. Musa bu qəbilə barəsində kahinlərə aid bir söz deməmişdir. Melkisedəqə bənzər başqa bir kahinin təyin edilməsi bunu daha aydın göstərir. O, qanunun cismani kahinlik əmrinə görə deyil, Tükənməz həyat qüdrətinə görə kahin oldu. Çünki, Sən melkisədəq vəzifəli əvədi bir kəhinsən deyə şəhadət olunur. Bundan əvvəlki əmir zəyif və yararsız olduğuna görə ləğv olunur. Çünki qanun heç bir şeyi kamilləşdirməyir. Bunun yerinə bizi Allaha yaxınlaşdıran daha gözəl ümid verilir bu kahinli isə ansız olmadı. O biri kahinlər ansız kahin oldu. Lakin İsa ona Rəb and işdi, qərarını dəyişməz, sən əbəli bir kahinsən, deyən Allah vasitəsi ilə antla kahin oldu. Buna görə İsa daha yaxşı əhdin zəmanəçisi oldu. Bununla belə Həmin kahinlərin sayı çox idi. Çünki ölüm onların vəzifədə qalmasına mani olurdu. Lakin İsa, əbədi yaşadığı üçün daimi kahinliyə malikdir. Buna görə o, özü vazitəsi ilə Allaha yaxınlaşanları tam xilas etməyə qadirdir. Çünki o, onlar üçün vəsatətçilik etməkdən ötürü həmişə yaşayır. Həqiqətən, Bizə belə bir baş kəhinin olması münasibdir ki, o müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan ayrılmış, göylərdən daha ucalara qaldırılmış olsun. O başqa baş kəhinlər kimi əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyil. Çünki özünü qurban verməklə bunu bir dəfəli yetdi. Qanun zəiflikləri olan insanları başkahin təyin edir. Lakin qanundan sonra verilmiş ant sözü əbədi olaraq kamilləşdirilmiş oğlu təyin etdi.